A János írása szerint való szent evangélium, 8. fejezet. Jézus pedig elméne az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép méne, és leülvén tanítja vala őket. Az írás tudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondának néki, Mester, ez az asszony tetten kapatot, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk, Jézus pedig lehajolván az újjával ír vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve mondanékik. Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ és újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimenének a vénektől kezdve, mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt vala, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedik, és senkit sem lát, az asszonyon kívül mondanéki: ki: Asszony, hol vannak azokat te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged. Azt pedig mondta, Senki, Uram! Jézus pedig mondanéki, én sem károztatlak, eredjel és többé nevét védkezzél. Ismét szól azért hozzájuk Jézus, mondván, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Mondnának azért néki a farizeusok, te magadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Felele Jézus és mondanékik. Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én tételem igaz, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti pedig nem tudjátok, honnan jövök és hová megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit. De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz, mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az atya, aki küldött engem. A ti törvényetekben is megvan pedig írva, hogy két ember tétele igaz. Én vagyok, aki bizonságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az atya, aki küldött engem. Mondának azért néki, hol van a te atyád? Felele Jézus, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat, ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. Ezeket a beszédeket mondá Jézus a kincs tartó helyen, amikor vala a templomban, és senki sem fogta meg őt, mert még nem jött el az ő órája. Ismét mondta azért nékik Jézus, én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogok meghalni, ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. Mondának azért a zsidók, megöli én magát, hogy azt mondja, ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. És mondanékik: ti innét alól valók vagytok, én onnét felől való vagyok, ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való. Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Mondának azért néki, ki vagy te? És mondanékik Jézus, amit elétől fogva mondok is néktek. Sok beszélni és ítélni valóban felőletek, de igaz az, aki küldött engem, és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam vala. Nem vövék észre, hogy az atyáról szól vala nékik.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 Amikor ezeket mondás sokan hívének ő benne. mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztiteket. Felelének néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felelénekik Jézus, Bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűn szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helyen állatok. Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam. Ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Felelének és mondának neki, ami atyánk Ábrahám. Mondanék Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ám de meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek, mondának azért neki. Mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van az Isten. Mond azért nékik Jézus, ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem. Mert én az Istentől származtam és jöttem, mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördögatyától valók vagytok, és a ti kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugságatja. Mivel hogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem. Kivádol engem közületek bűnnel. Ha pedig igazságot szólok, miért nem hisztek ti nékem? Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit, Azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók. Felelének azért a zsidók, és mondának néki. Nem jól mondjuk, Émi, hogy te szamaritánus vagy, és ördög van benned. Felele, Jézus, nincs én bennem ördög, hanem tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem. Pedig én nem keresem az én dicsőségemet. Van, aki keresi és megítéli. Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mondnának azért néki a zsidók. Most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is. És te azt mondod, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké. A vagy nagyobb vagy éte a mi atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Kinek állította -e magadat? Felele Jézus, ha én dicsőítem magamat,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 még 50 esztendősen vagy és Ábrahámot láttad, mondanékik Jézus, bizony, bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadának azért, hogy ráhaigálják. Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük, és ilyen módon eltávozék.